Народ цей слов'янський, що подекуди називає себе русами, не любить збирати золото і срібло, як це водиться, кажуть, в полудневих багатих краях. Вдовольняється більше тим, що дає земля і ратайський труд. Навіть житла свої ставлять із хмизу, летуть довкола загнаних у землю паль стіни, замазують глиною, дах накривають очеретом чи соломою, аби дощі й вітри не пронизували їх. За те, які відважні й горді ці слов'яни смерті не бояться, і коли нападають на гніздовище урманів чи дачан, з якими воюють постійно, пощади нікому не дають. Тож мудрий витязь буй у свою дружину охоче набрав тих слов'ян-варягів, що на своїх лодіях нишпорили по всьому Велицькому чи Варязькому морю. Бо коли такі звитяжні серця пристануть до Одина Бога і дадуть присягу на вірність, Ніщо не зможе їх порушити клятву. Одне важко – прихилити їх до себе. А коли дістав згоду, можна йти в землі і полуночні, і полуденні, і до Ромеїв найнятися на службу. Часто замислюється крігари витязь над своєю долею. Не дуже вона звеличила його тут, на берегах холодного моря, хоч, правда, воїв добрих не збирав. І найкращі серед них слов'яни – славяни. Вадим Новгородський, бард, співець, Забой, велет із Градка-Волинь, Достойні і Крут з Варягів, І Управда, Поморянин із Русіграда. Та всіх і не згадаєш в одночасті. Витязь Буй добре знає їм ціну, Бо ще з малку від матері Слов'янки Перейнявся повагою до них, за відвагу. Матір називали Доброславою, І звуки голосу її, і пісні її нагадують йому нині співи Вадима Гусляра. Може, то мати і випросила його у суворого одина і у відважних дів воїнниць Торгерду та Ірпу, що давали воям перемоги. Про це витязь сказав Вадиму. Просив, щоб той частіше співав. Тоді грибці твердіше налягали на весла, і лодії неслися по хвилях, мов на крилах. Всемогутній батько океану давав їм снагу. Вадим виконував просьбу витязя Буя, але на другу весну, коли після зимівлі у домі Буя вони знову вийшли в море, попросив прийти в його землю і покарати зажерного новгородського велеможця старішиного стромисла, того самого стромисла, якого вони взяли було в полон, а потім відпустили додому. Бути веслярем уже нездатний, бо старий, то нехай йде в землю свою, і готує щорічну данину витісю бую і його варягам. Тоді буй ще не знав, хто скривдив рід Вадима. Сам же Вадим лише оживав от завданих нападниками ран, та коли ожив, посадили його до правила. Добрий був із нього керманич. Тоді й почули його пісні, що сумною білогрудою чайкою летіли до рідного берега. Під славним та великим Новим Градом, по славному озеру Поєльменю, Плаває-пропливає сірий селезень, Ніби ярий гоголь занурюється, То плаває-пропливає Дачерлен корабель Новгородського молодця Славка Буслаєвича. Витязь буй охоче пообіцяв Відомстити гостромислу За наругу над Вадимом. Він сам колись пішов у варяги, Щоб помститися Бгатичу За погноблення своєї сестри Астриди. О, той навіки пам'ятатиме цього кривдника також зуміє покарати. О, він це зуміє. Багато літ уже долає хвилі холодного Одинового моря, багато чого навчився. А ти лишень співай, Вадиме Барт, співай. Скоро і твій час настане. Он, бачиш, весняне біле сонце вже піднялося над сизими гребенями Одинового царства. Великі густі зграї крикливих перелітних птахів Уже понеслися з вирію на рідні острови. Будуть вони мостити свої гнізда, Виводити своїх дітей. А чи доведеться тобі, у воїни, Мостити своє гніздо? Чи отак звікуєш свої літа, Ганяючись навперейми з вітрами За примарною долею своєю? «Важко, дому, — думає витязь буй, — Дослухається до слів Вадима Барда. А добрий молодець по тій лодії походжає, Такі слова промовляє. «Світ, моя дружина, хоробрає, Тридцять удалих добрих молодців, Ставте корабель поперекіль мене, Приставайте, молодці, конову городу». Журба точить душу співця, Жде не діждеться, коли стане на свою землю, І грибці сильніше налягають на весла. «Добрий витязю», – урвав свою пісню Вадим, «Сонце вже високо по небу ходить, Час до нового града навідатись». «Гуслі свої срібнострунні забрати хочу, а ми йдемо туди, Барде. Як місяць пройде по небу одне коло, будемо там». Вадим примружив очі. Морські вітри й солоний піт ніби обезбарвили їх за довгі місяці блукань. Брови також вицвіли. З-під жовтуватих остріжків ті очі позирали на світ страдницький, водночас спрагло, твердо, ніби щойно виковані наконечники конечники писів. Обличчя теж смужніло. Невеличка русява борода прикривала своїми кільцями уперто випнуте підборіддя. Гай-гай, чи опізнала бісна в цьому широкоплечому воїнові колишнього ніжного лосого і тонкостанного гусляра Славенського кінця? Аго, боги роду Слав'янського! даж Боже, Хорсе, і ти, Велесе, дайте йому віри в себе, дайте чар, Невідворотних, щоби пошвидше Побачив очі й поріг І тебе, вісно, жоно А може залюбилася з кимось іншим Може Боярин Гостромисл Пошлюбив за цей час З якимось багачем Не би зашуміло йому в голові Від цих думок Боярин Гостромисл Він уже давно володарює в Новгороді Вадим кинув на днище лодії старі розсохлі гусли Аж струни ображено задзвеніли, І пересів із корми на лавицю Щосили грибанув важку холодну воду моря. Швидше до Новгорода. Витязь буй тільки очима змигнув на мить. Добрі вої у нього, добра дружина. Як дістане він гостромисле обіцянку Данину, Щедро вділить усім. Але ж Вадим поривається чогось додому, Чи не задумав утекти від нього, Як утів у Новгороді бодрич мистивой. Не втече. Він йому вділить найбільшу частку данини. Потім знову повезе у свою Фіонію. Там одружить з Котроїсі сестер, у нього їх чотири. Хай Вадим вибере собі найкращу, аби тільки боярин гостромисл приготував усе, що пообіцяв. Відколи слов'яни Венети поселились на побережжі Холодного моря, відтоді, це пам'ятають їхні роди і їхні волфи, їм доводиться битися з гоцькими дружинами. З германськими і датськими нападниками. За тисячоліття цієї боротьби зітерлось із пам'яті багато уславлених імен вождів і відважних воїв, котрі відстоювали незалежність усього Венецького помор'я, бо мусили і далі боротись. Венецька земля її багатства вабили до себе все нових і нових войовників, дацькі, нормандські вікінги. Морські королі пірати, німецькі графи і герцоги, а пізніше єпископи і королі безкінечно терзали землі сусідів-слов'ян. Латинські хроністи не втомлювались обліковувати багатство своїх сусідів, до яких невпинно тяглися жадібні руки загарбників. «У морі, в ріках і озерах неймовірно багато риби», писав один із них. «Цілий віз оселедців можна купити за пфенінг. Всі землі... Заселені дичиною, буйволами, оленями, дикими і домашніми свиньми, ведмедями і великою кількістю диких звірів усякої породи. Великий повсюди достаток коров'ячого масла, овечого молока, баранічого жиру, огром меду, пшениці, проса, маку, нарешті овочів різного роду, робочих коней многота. За достатком всяких плодів можна було вважати цю землю обітованою, немає тільки вина, оливкової олії та фіньків. Словяни постійно відбивалися тут від нападників і самі поволі звикли до морських походів, набігів, видів і розбоїв. Та найбільше вони торгували. Торгівців із Венецького побережжя знали у Візантії, у прикаспійських землях, на Волзі і Тилі на Дніпрі, а ще більше в Данії, Швеції, а також у Франків, Англів, по всьому південно-західному побережжю Венецького моря, на островах, на південних узбережжях Скандинавського півострова. Венецькі купці ходили по морях з великими дружинами. Море для них було рідною домівкою, а морська війна – звичайним ремеслом. Слов'янські дружини вагрів, бодричів, лютичів не залишалися в боргу перед своїми ворогами. Німецький хроніст писав, «Усе це народ, відданий служінню ідолів, завжди буйний і неспокійний, що шукає здобичі в морському розбої, вічний ворог датчан і саксів». У пізніші часи, коли посилився натиск німецьких феодалів і католицького духовенства, що з жорстокою впертістю насаджувало свого латинського бога Слов'яни кинулись відчайдушно захищати віру пращурів і, звичайно, за жорстокість платили ворогам жорстокістю. Хроніст Гельмгольд записав, якими різноманітними видами смерті слов'яни губили християн, розповісти важко. Хроніст цей тільки забув записати, як люто катували його одновірці язичників-слов'ян. Назва слов'янських племен, особливо тих, які жили поблизу німецьких і які постійно мусили боронитися від ворожого наступу, відбивали їхню воєвничу вдачу. Вагри, хоробрі, бодричі, невсепущі, рароги, соколи, лютичі, люті, велети, венети, могутні, великі. Пізніше хроністи часто об'єднували всі ці назви одним словом – велети або венети. Слава про них летіла по всіх країнах. Англійці про них писали, як про народ, який є найвоєвничішим на морі і на суші. Відвагу, стійкість, героїзм слов'ян у боротьбі з поневолювачами італійські та німецькі автори розцінювали по-своєму. Їхню непокору називали жорстокістю, навіть ненажерністю та найоб'єктивніші, найчесніші із одвічних ворогів приморських слов'ян не могли утриматись від захоплення їх мужністю. «Ці слов'яни – народ міцний і виносливий на труд. Він звик до зовсім нелукавого життя», пише саксонець Відукінд Корбейський. «Чесність і порядність між ними така, що вони, майже не знаючи, що таке кража і обман, не замикають своїх скринь. Не видно у них ніде, замка або ключа. Одяг, гроші, усякі коштовності вони ховають в коробки й скрині, просто прикриваючи їх віком, і не бояться злодійства, бо його не знали. Що не добуде слов'янин своєю працею, чи хліб, чи рибу, чи дичину, він усе віддасть частуванню і вважає кращою людиною того, хто щедріший, писав Гельмгольд. І далі. Дивовижна річ. У поморян не знімається ніколи зі столу їжа. У кожного господаря є окрема домівка, чиста, вбрана, яка служить лише для столу і частування. В ній стоїть стіл з усякою їжею і петвом, завжди накритий, і коли одне блюдо вивільняється, несуть інше».